Book ส10สิสิเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้เกสตันเฮ้ยต์เตมอร์เกสตันเฮ้ยตเตมอเมื่อวานเป็นวันเสาร์ Gestern war Samstag. Gestern war Samstag. Morgen r war ich im Kino. Gestern war ich im Kino. Nang na s u n d a Der Film war interessant. Der Film war interessant. Heute ist Sonntag. ว Son ันนี้เป็นวันจันทร์ Morgen ist Montag. Morgen ist Montag. Morgen arbeite ich wieder. Morgen arbeite ich wieder. Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Who is that? Wer ist das? Wer ist das? Konan ist Peter. Das ist Peter. Das ist Peter. Peter ist ein n a t u r w Peter ist Student. Peter ist Student. Konan ist Krei. Wer ist das? Wer ist das? คนนั้นคือมาตาดั๊สอิสมา a das ist martha มาตาเป็นเลขานุกราน h a r t อิสซี e ร r ตอรินมาตาอิส s ีเรเตอริปีเตอร์และมาตาเป็นเพื่อนกันปีเตอร์อันม a sind freunde Peter und Martha sind Freunde. Peter ist, der Freund von Martha. Peter ist der Freund von Martha. Martha ist die Freundin von Peter. Martha ist die Freundin von Peter.